Відповідь мовить тоді йому няня стара Евріклея. Отже, дитино моя, всю правду тобі розкажу я. В нас п'ятдесят є челядниць, жінок, що постійно слугують в домі твоєму, роботи усякої ми їх навчили, вовну чесати і виконувати іншу невольничу працю. Є дванадцять між ними що стали на шлях безсоромний, ані мене не шанують, ні навіть саму пенелопу, а телемах лиш недавно підріс, і мати йому ще не дозволяє давати служебним жінкам розпорядок. Дай ну, піду я наверх до покоїв світлистих звістити все твоїй жінці, що сон якесь божество їй наслало. Відповідаючи, мовив тоді одіссей велемудрий Ні, ти її не буди, а скажи, щоб до мене з'явились ті із щелядниць, які безсоромні творили безчинства. Так він промовив старенька ж, не гаючись, вийшла з кімнати, переказати це жінкам і спуститися вниз їм звеліти. Сам тоді він, Телемаха, і чередника й свинопаса тут же до себе гукнув, і слово їм мовив крилати. Трупи виносьте оці, покличте й жінок на підмогу. Потім крісла чудові, й обідні столиха й служниці дочиста змиють водою, ніздрястими губками витруть, потім, коли уже лад наведете ви в цілому домі, виведіть тих челядинок, спокоїв, збудованих кріпко, і поміж круглою кліттю і муром міцним, що круг двору, їх довгелезими геть порубайте мечами, і душі повиривайте із них, щоб забули діла фродіти, як з женихами служили їй, потай із ними єднавшись. Так він сказав, і жінки, безсоромні, війшли усі разом, жалібно виючи страху, Рясні проливаючи сльози. От почали вони трупи убитих виносити спершу і під ворітьми складать в обгороженні міцно подвір'ї, тісно один біля одного, сам одісей підганяв їх і розпорядок давав: Мимоволі прийшлося виносить. Потім крісла чудові й обідні столиті служниці дочиста змили водою і ніздрястими губками стерли, а телемах, свинопас і пастух, що корів випасає, скреблами бруд із долівки у домі, збудовані міцно, геть вискрібали, жінки ж забирали і виносили сміття. Потім, коли уже лад навели вони в цілому домі, вивели тих челядинок спокоїв, збудованих кріпко, і поміж круглою кліттю і муром міцним, що круг двору в закут загнали вузький, відкіля не було, як тікати, тут Телемах Тямовитий озвався до них і промовив: Ні, не буду я чистою смертю життя позбавляти, тих, що й мені на голову стільки ганьби виливали, і матінці нашій ділячи, ложе своє з женихами, мовивши так, і причал з корабля темноносого взявши, Він до стовпа прив'язав через кліть, перекинувши круглу, Потім їх вверх підтягнув, щоб ногами землі не торкались, Наче дрозди тонкокрилі чи дикі голубки, що в сітку, Сховану хитро в кущах, потрапляють, І замість нічлігу, що поспішали до нього, Жахливий знаходять спочинок. Так ті служниці рядком у петлях, що кожній стискали, Карк головами повисли, приймаючи смерть жалюгідну. Трохи здригались і ноги, та це не тривало й хвилини.